Jag läser en text från framåt C. Den finns på sidan 24. Den heter Amina fick en vän. Amina Karim är 28 år och kommer från Marocko. Ni ser alla namnen, har stor bokstav. Det är så man vet att det är namn. Hon kom till Sverige med sin mamma för 12 år sedan. Amina berättar hur hon fick sina svenska vänner. Nu ser ni, där står ett streck först. Talstreck. Det betyder att nu vet vi att någon pratar. Och det är ju Amina, hon ska berätta nu. Amina pratar. Så när det står jag så är det Amina som säger jag. Jag var ganska gammal när jag kom till Sverige. Jag tror att det är lättare att få vänner när man är liten. När jag läste på gymnasiet fick jag många nya vänner på en gång. På en gång betyder genast, fort, kanske första dagen, första veckan, på en gång. Men eh, ingen var svensk, så jag fick inte så många svenska kompisar där. Och där betyder ju på gymnasiet. Efter skolan började jag jobba på en restaurang. Det var spännande att få prata svenska hela dagarna med restauranggästerna och arbetskamraterna. Efter bara några månader där hade jag lärt mig jättemycket mer Svenska fast, fast jag kunde språket bra Tyckte jag ändå att det var svårt Att lära känna svenskar Fast Man kan också säga fast den Och det betyder samma sak som trots att En gång till den meningen Fast jag kunde språket bra tyckte jag ändå att det var svårt att lära känna svenskar. Alla på jobbet var så snälla och vi hade roligt när vi jobbade tillsammans men vi träffades aldrig på fritiden. Mina arbetskamrater ville alltid gå direkt hem. Efter jobbet. Men så en dag började en ny tjej på jobbet. Kristin. Hon var svensk och hade aldrig jobbat på restaurang förut. Förut betyder samma som innan. Vi arbetade ofta samma tider, så det blev jag som hjälpte henne och visade henne hur man skulle göra. Vi var lika gamla och pratade och skrattade mycket. Efter en vecka hade jag redan varit ute och fikat tre gånger. Redan betyder att man. Eh, det har gått kort tid. Det har gått kort tid. Men något har hänt ändå. Efter en vecka hade vi redan varit ute och fikat tre gånger. Jag och Kristin har jobbat ihop. Ihop, samma som tillsammans jobbat ihop i några år nu och vi ses ofta på fritiden ses samma som träffas jag tycker om Kristin hon är lugn alltså inte stressig hon är lugn öppen och rolig Öppen, att man kan prata om svåra saker också. Hon berättar sånt som finns inne i henne. Tankar. Och rolig. Jag skrattar när hon säger roliga saker. Hon är lugn, öppen och rolig. Och jag lär mig så mycket om Sverige- jag har lärt känna hennes familj och hennes andra vänner också. Kristin säger att hon tycker om mig för att jag är glad, öppen och osvensk. Nu läser jag en gång till, då läser jag lite fortare. Jag stannar efter varje mening så kan du säga samma mening. Amina fick en vän. Amina Karim är 28 år. Och kommer från Marocko. Hon kom till Sverige med sin mamma för 12 år sedan.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 Så jag fick inte så många svenska kompisar där. Efter skolan började jag jobba på en restaurang.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 I slutet ser du om det är plural eller singular. Om det är bestämd form eller obestämd. Om det är ett S. Det är slutet som är de viktiga. Arbetskamraterna. Efter bara några månader där hade jag lärt mig jättemycket mer svenska. Fast jag kunde språket bra tyckte jag ändå att det var svårt att lära känna svenskar.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 Nu står det men, för nu börjar en, en ny sak för, Förra stycket här var, det var negativt, det var tråkigt hon, hon tyckte det var svårt Hon hade inga vänner som var svenska Men nu kommer en ny sak att störda. Men! Nu är det en rolig sak Först tråkig, sen rolig Men så en dag!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 Jag och Kristin har jobbat ihop i några år nu och vi ses ofta på fritiden. Jag tycker om Kristin.